23. Fejezet Az apályban A lélekvesztő, elég alkalmam volt megismerni, mielőtt búcsút vettem volna tőle, elég biztonságosnak mutatkozott egy olyan személynek, aki nem volt nagyobb és súlyosabb nálam, s nagyon vígan és sebesen lehetett vele ladikázni a tengeren. De soha csökönyösebb és félszegebb jószágot annak, aki nem tudott vele bánni. Tehettél, amit akartál. Folyton félresiklott az egyenes irányból, és legszívesebben körbe-körbe forgott volna veled. Maga Ben Gun is elismerte, hogy fura dolog bánni vele, míg az ember ki nem ismeri az erkölcsét. Annyi szent, hogy én nem ismertem az erkölcsét. Fordult az minden irányba, csak abban nem, ahová hajtani akartam. A legtöbbször oldalt ment velem. És ha nincs segítségemre az apályt talán soha sem érem el a hajót. De szerencsére minden lapátolásom ellenére az apály sodrába jutottam, és így szépen az utamba került a hiszpányóla, hogy alig tévesztettem volna el az irányt. Először csak úgy előttem, mint valami folt, mely még feketébb volt a sötétségnél, aztán egyszerre alakot kezdett ölteni a hajótest, meg az árbócok, és a következő pillanatban legalább úgy tetszett nekem, mert minél közelebb jutottam, annál gyorsabb lett az apásodra, oda kerültem a horgonykötél mellé, melybe belefogóztam. A horgonykötél úgy megfeszült, mint az íjhúrja, és olyan erővel, hogy egyre rángatta a horgonyt. A hajó teste körül a sötétségben az örvénydő ár úgy zúgott és csobogott, mint egy hegyi patak. Egy vágás a matrózbicskámmal, és a hiszpányóla elsuhan az apásodrában. Ez bizony szép lett volna, ha eszembe nem jut, hogy a megfeszült horgonykötél, ha hirtelen elvágják, van olyan veszedelmes, mint egy rúgós paripa. Tizet egy ellen, ha olyan szelebúrdi vagyok és elvágom a hiszpanyolát a horgonyról, akkor ladikostól túl bukfenceztem volna a vízben. Ez teljesen kiverte a szándékot a fejemből, és ha a sors megint nem jár különösképpen kedvemre, akkor talán elálltam volna a tervemtől de a könnyű légáramlatok, melyek Délkelet és dél felől megindultak, az éjbe után délnyugat felől kezdtek fújdogálni. Éppen mi alatt így tűnöttem, megérkezett egy szérroham. Megkapta a hiszpanyolát és az apály ellenében hajtotta. A legnagyobb örömömre éreztem, hogy a horgonykötél enged a szorításom alatt, és a kezem, amelyel megmarkoltam, egy másodpercre a víz alá merült. Erre hirtelen elszántam magam, kirántottam a bicskámat, fölnyitottam a fogammal, és a kötélfonatait egymás után elvágtam, még csupán két szál tartotta az egész hajót. Ekkor vártam az alkalmat, hogy ezeket is elmessem, ha majd a következő szél még egyet könnyít a hajó súlyán. Közben egyre hallottam a hangos beszélgetés zaját a kabin felől, de az igazat megvalva annyira el voltam foglalva más gondolatokkal, hogy alig füleltem oda. De most, hogy nem akadt egyéb dolgom, kezdtem jobban fölfigyelni. Az egyikben ráismertem Hans hangjára, aki a régi időkben flint kapitány tüzére volt. A másik természetesen az én piros hálósipkás barátom volt, mindketten nyilvánvalóan már kegyetlenül fölöntöttek a garatra, de azért abban nem hagyták volna az ivást, mert éppen az alatt, amíg ott hallgatóztam, az egyik részeg föltépte a hátsó ablakot, és kihajított rajta valamit, ami valószínűleg egy üres palack lehetett. De nem csak, hogy szörnyen be voltak rúgva, hanem az is világos volt, hogy iszonyúan föl voltak indulva. A káromkodás úgy hullott, mint a jégeső, és egyre másra olyan kitörések követték egymás, hogy biztosnak hittem, az ügy hajba kapással fog végződni. De azért a veszekedés mindig elsimult valahogy. A hangok valamivel halkabban dörmögtek tovább, még nem állott egy újabb válság, és ez is elmúlt baj nélkül. A parton láthattam a nagy tábor tűzfényét, ami nyájasan lobogott a partmenti fák között. Valaki egy bús, régi egyhangú matroznót át mögött, megeresztve és rezektetve a hangját minden vers sor végén, és a dalnak úgy látszik nem volt előbb vége, míg az énekes el nem unta. Utazásunk közben nem egyszer hallottam és megjegyeztem belőle ezeket a szavakat, bár 75 elment a csónak, csak egy maradt meg hírmondónak. Végre megérkezett a várva várt szellő. A vitorlás megbillent, és közelebb jött felém a sötétben. Éreztem, hogy a horgonykötél még jobban meglazul, és ekkor egy végső erőfeszítéssel keresztül vágtam az utolsó szálakat. A szellő nem igen érte az én ladikomat, így rögtön odasodróttam a hiszpányóla elejéhez. Ugyanebben a pillanatban a vitorlás lassan sarkon fordult, és szépen megindult lefelé az áramlat mentében. Elkezdtem dolgozni az evezőmmel, mint egy eszeveszett, mert minden pillanatban attól kellett tartanom, hogy elmerülök. De mivel láttam, hogy nem tudok a ladikommal a hajótól szabadulni, egyenesen a fara felé igyekeztem. Itt végre sikerült elmaradnom a veszedelmes szomszédságból, és éppen amikor megadtam az utolsó lökést, a kezembe akadt egy vékonyabb kötél amely lelógott a fedélzetről a hátsó korláton keresztül. Rögtön belemarkoltam. Hogy mi volt a célom vele, azt nehezen tudnám megmondani, nem volt egyéb puszta ösztönnél, de amint a kezemben tartottam és éreztem, hogy oda van erősítve a hajóhoz, a kíváncsiság nem engedett nyugodni, és elhatároztam, hogy bekukkantok a kabin ablakán. Lassan-lassan közelebb húztam magam a hajóhoz, és mikor elérkezettnek véltem a pillanatot, a legnagyobb óvatossággal félig fölemelkedtem, úgyhogy megpillanthattam a kabin mennyezetét és a belsejének egy részét. Az alatt a vitorlás és kisdett kísérője vígan siklott az öbölvizein keresztül, már egy irányban voltunk a tűzzel. A hajó, amint a matrózok mondani szokták, hangosan csevegett, amint a vég nélküli hullámfodrokat keresztül szelte folytonos csobogással, és amíg az ablak párkányán be nem tekintettem, nem értettem, hogy az őrök miért nem riadnak föl. Egyetlen pillantás azonban elég volt, s az alattam ingó fölfordulásra készladikból nem ismertem egy pillantásnál többet tenni. De láttam, amint Henz és társa halálos dulakodásba összehorgoltak egymás torkát folytogatva... Ismét leereszkedtem az evezőpadra éppen idejében, mert közel voltam a fölforduláshoz. Egy ideig nem láttam mást, mint ezt a két dühött vérpiros arcot, amint önre mentek a füstös lámpa alatt, becsuktam a szememet, hogy újból megszokjam a sötétséget. A végtelen matróznó végre véget ért, és az egész lehangolt legénység a tábortűz körül rágyújtott a karénekre, amelyet annyiszor hallottam. Tizen a halott ládáján, jó, ho, ho, meg egy üveg rum. A többit meg elvitte a sátán, jó, ho, meg egy üveg rum. Éppen arra gondoltam, hogy a rum meg a sátán ebbe lepezve milyen derékmunkát végez a hiszpanyolak, mikor a lélekvesztőt meglepetésemre egy hirtelen lökés érte. Ugyanabban a pillanatban nagyot ingott, és mintha irányt akart volna változtatni. Az áramlat sebessége a közben rendkívüli módon megnövekedett. Tüstént kinyitottam a szememet. Körülöttem apró hullámfodrok táncoltak, éles freccsenéssel megtörtek és könnyedén foszforeszkáltak. Maga a hiszpányóla, amelynek sodrában néhány yardnyira mögött engem is tovaragadott az ár, maga a hiszpányóla szintén megrendült futásában, és láttam, amint árbócai egyet billentek az éjszaka sötétségében, Valóban, amint jobban megfigyeltem, észrevettem, hogy a hajó is déli irányba fordul. néztem a vállam mögött, és a szívem nagyot dobbant bordáim között. Egyenesen mögöttem lobogott a tábortűz. Az áramlat derékszögben megfordult, magával hurcolva a karcsú vitorlást és a kicsiny, libegő lélekvesztőt, mind gyorsabb iramban, mind erősebb ringással, mind hangosabb locsogással átsuhantunk a szoroson keresztül a nyílt tenger felé. A vitorlás előttem hirtelen nagyot zökken, talán húsz fokkal is eltérve irányából, mikor a fedélzetről fölhangzott egy kiáltás, és utána egy másik. Hallottam a kabin lépcsőjén az ilyet lábdobogást, és megtudtam, hogy a két részeg ráeszmélt a szerencsétlenségre, és abbahagyta a dulakodást. Lefeküdtem, és meglapultam a nyomorúságos ladik fenekén, és áhította a fölajállottam lelkemet a teremtőnek. Biztos voltam afelől, hogy a szoros kiáratánál egy egész sor veszett hullámzuhányba fogunk kerülni ahol minden bajomnak egyszeribe vége fog szakadni, és habár a halál gondolatát el tudtam volna viselni, soha se bírtam volna sorsommal egyenesen szembenézni. Így feküdhettem órákon keresztül, folytonosan föl- és aláhányatva a haboktól, egyszer-másszor végig locsolt a röpködő tajték, és folyton attól remektem, hogy a következő zuhánástál elír a végzet. Fokozatosan erőt vett rajtam a bágyadság, rettegéseim közepette a lelkemre valami merev kábultság hullott, míg végre megkönnyörült rajtam az álom, és elszenderedtem hullámverte ladikomban, és álmodtam az édes otthonról, meg az öreg bembó admirálisról.